Бо циган тобі гроші не верне. Тут сліпий би увідів, що серп із двох кавалків склепаний. Бо зі мною ще такого не було, щоб я щось зіпсував. Добре, я їй нарадив. Люди підтекнули, пішла баба. А хлоп далі стоїть, на небо дивиться. Через якийсь час підходить до нього молодий панич. Зразу видно, що не шляхтич і що не звідси. І щось питає хлопа, каліцькою, польською мовою. Я наставив і собі вуха. Панич відчогось почервоніли, питає тихенько. А панну багато й пишну. Навіть саму Крулівну причарує ваш мось. Крулівна, королівна. А панич був такий собі. Проста дівка буде носа вернути. То кілько ти за нього хочеш? Усі гроші. Скільки? Я маю небагато. Кілько маєте, віддайте. Тільки щоб усе. Такий звичай. Витяг панич такого ж, як і він, мізерного капшука, потрусивним, Чують з дзень дворази, другий ще й питає. А як не поможе? Скупив панич. Наші бусовицькі найліпші. І худко вкинув паничеві щось за комір той аж підскочив, весь побілів, потім оголтався і процедив крізь зуби. Як надурив, великі, дуже великі пани, знаєш, що з тобою зроблять хлопи? Але хлоп тільки здвигнув плечима. Як признайся комусь, то все піде не туди, куди треба, і матимеш скору смерть. Божечко! Ужахнувся я. Та він же продав антипка. Це ж був бусовицький ворожбит. Хотів я перехреститись та боявся, що хлопо видить. Ще руку мені відніме або ноги. Недаремно серп розвалився на два кавалки. Буду я ще мати гризоту. Гризота клопіт. Треба тікати звідси, поки не пізно. Подивився услід паничеві, аж того взяли попід руки молоді мніжки, котрі прицінювались до коней. І старий їхній був там. Бесідують. І з тим паничем, ніби з найліпшим приятелем, видно неспроста. Я став худко збирати манатки, манатки речі. А тут, як з-під землі виріз переді мною пан купець із Перемшля. «Що він тут робив?» – показує на панича. «Кажи, Бордзор!» І так подивився на мене, що я мало не скам'янів на місці. Звісно, я знав, що він тепер старший, але завжди був добрий до мене і щедрий. Коли йшлося про якусь дрібну послугу. Не його я боявся, а того, що хтось міг нас підслухати. І я шепнув на ухо. Купував. Ну, того. Бусовицького хлопа. Купив. Та купив. Вся крев. Не встиг я. Не казав, на що йому той. Та ніби панну хоче собі приворожити. Знав би ти, що то за панна, просичав купець, треба було йому завадити, але не вийшло. Ні, раз не вийшло, значить так мусило статися. Таким лютим я його ще не бачив. Аж трясся від злості. Він махнув рукою, рвонувся у той бік, де стояв панич із вельможними панами, мніжками, і ураз обернувся до мене. Чуєш, Антосіо? Як буде шукати мене пан-слуга з Добромеля, Скаже, що я пішов за ним. А ще ліпше йди до низького замку і пильнуй, Коли він буде виходити. Чекай коло брами, Бо тебе туди не пустять. Тільки як увидиш, коли на сліпу гору Сідає чорна хмара, Назвися гінцем від купця з Добромеля І біжи просто у панські покої. Можеш навіть нічого не казати, Ніхто тебе не спинить. Я уже не раз був гінцем від купця з перемишля, але тепер мені аж дух перехопило. Та брешуть про мене усяке, зауважив купець із добромиля, погладжуючи бороду. Не треба всьому вірити. Проте виглядало, що йому це сподобалося. Ну і що ж далі? А далі, ваш мост? не мого ку куцого розуму діло, що там зайшло між тим паничем і паном-купцем з перемишля. Він пішов, більше я його не бачив. Зібрав своє причиндалля і хутко поніс додому, бо вже одна моя робота скінчилася і починалася інша. Тепер бочівка з вином точно буде моя. Бо хто я тоді був? Нікчемний чоловік. Але не міг не послухати купця. Він мав наді мною силу, Більшу, ніж пан слуга, котрий завжди був усміхнений і привітний. Нагадував мені. Антось затнувся. Кого? Пусте. Отож я перебрався у святочне. Перебрався, переодягнувся. І згадав, що купець мусив мати зброю під плащем. Правда, купцям не вільно було носити зброю в місті, тільки шляхті. На таку виправу без шаблі нема чого йти. Виправа пригода. «А ти знав, хто той панич?» Казали різне. «Ні, тоді ще не здогадувався, що то за пташок. Мене більше дивувало, що так ніжки з ним панькаються. Паскудні були люди».